Врешті відповіла «А тебе це так хвилює?» Носком великого черевика Він ламав на стежці сухий патичок «Це, можна сказати, справа мого життя Моя праця, моя позиція Твоя, а при чому тут я?» Василь Федорович пильно подивився лідів очі я почуваю в тобі озлобленість на мене. І не тільки за агрономію. А за що ще? Не знаю. За все. За своє минуле. Що ж ти майже вгадав? Зблиснула очима. За те, що ти отакий чистенький, що в тебе все вдалося, а в мене ні. За те, що ти мене не прихистив не прилучив душею. Прилучити душею – то небезпечно для обох. А я сама б тебе не захотіла. Вона розхвилювалася і стала дуже гарною. І по-молодому в неї заломилися брови. Я була молодою і мріяла про щось високе. Я багато читала, що отоді дівчинкою. Любила вірші. Ти мене не зрозумів. І я теж не розуміла себе». Але вірила, що до мене в житті прийде щось красиве. І навіть коли вийшла заміж, фактично за нелюба все одно вірила, що ми з ним збудуємо життя. Він буде великий вчений, і я з ним. Грек здивувався. Йому щось відкрилося, але пізно, занадто пізно. Та він ні за чим не шкодував. Я не все зрозумів, за що ти розплачуєшся. Я не жила власним життям і розучилася жити. Зрозуміла це надто пізно. Ти заспокойся, сказав їй, а водночас і собі. Я не хочу заспокоюватися. Може, оце це все в мене останнє в житті, помста всім. Хотіла дітьми помститися своєму транзитному чоловікові. А вони поласували на його гроші. То ти на мені? На всіх хто попадеться під руку. Я в інститут писала. Його звільнили з кафедри. Гарна ж у тебе життєйська лінія. Яка є? Життя вибило в тебе з-під ніг ґрунт і ти, а того ґрунту ніколи не було. Її весь час гнівила його заброньованість, захищеність, які трималися і на фізичній силі, і на думці про доцільність усього того, що робив, для чого жив. Навіть у свій експеримент він вірив повно і непохитно. І через те вона не могла не повстати і проти цього. Він це відчував. І чи не вперше в житті почував своє безсилля. Він не хотів захистити цю жінку, Щось зробити для неї. Навіть був ніби зобов'язаний чимось перед нею. Але думка згасала в безсиллі. Захистити якою ціною? Зруйнувати затишок іншим? Мабуть, роблять і таке. Але тільки тоді, коли палко кохають. Ти все мене повчаєш, навіть у агрономії. Я сказала про твою систему, що думаю. Вона не моя. Дарма. Що ти про неї думаєш? Осінь покаже. Перенасичені добривами грунти висушать рослини. Це вже видно сьогодні. Не видно нічого. Іде накопичення сил перед стрибком. Вона дивилася на цього лобатого, впертого чоловіка, і їй бриніли сльози. Як би було добре бути з ним у спільці, робити щось хороше. А їй натомість хотілося ламати, руйнувати, і вона вже ламала, руйнувала і доламувала та доруйнувала щось у власній душі. Після того, як звільнилася від сім'ї, чи сім'я однеї, в ній пробудилося щось буряне, щось вирувало, довировало, Мабуть, воно в ній жило завжди, але було затамоване нею ж, власною відданістю, сім'ї, обов'язку. Вона втомилася і своєю любов'ю, і ненавистю. Хотіла зробити щось погане грекові. І, мабуть, не тому, що таємно сподівалася, що він повалений, знищений, прийде виплакатися перед нею. Кому що він такий гордий і самостійний може виплакатися? Хто його зрозуміє, не оця ж фросина. І тоді разом з розрадою, вона віддасть йому й свою любов. Вона на те не сподівалася, та вже й не хотіла того, а хотіла тільки його приниження. Вона вдруге з однією й тією ж людиною зазнавала поразки, і цього вже простити не могла. Тепер вона йому помщатиметься, скільки зможе. Людина може помщатися навіть за те, що її любов не помітили. Але знехтована любов вимагає подвійної кари. Ліда вже знала, що виступатиме і проти грекових методів господарювання, і посвідчить проти його батька, і не хотіла приховувати цього. У тебе не так уже і багато спільників. Я побачила це правлінні. Просто ти всіх залякав. Але мене не вдасться. Ти, Лідія Петрівна, говориш смішні речі. Не знаю, чи довго тобі буде смішно. Вона ступила кілька кроків і враз зупинилася. На її обличчі проступило щось винувати. Я помилилася. А захопитись, як ти, не можу, сказала невлад своїм думкам. Повернулася і пішла. Така ж рівна, рвійна, упевнена і невпевнена в собі. Грек подивився її слід. Потім його погляд чомусь упав на дві тополі в кінці колгостного двору.